Berrien tenuelea zurekin, Pantzo Irigarai, Departamenduko Erri Elkargoan eskema berria aurkeztu du prefetak atzo pauen. Egongo egunean badira ogoita behatzi Erri Elkargo, emeetzi euskalegian Amar Biarnoan, Plangintza berriaren arabera bakar bat laike Iparo euskalegio zuaren zat, eta Zorzi Biarnoan, bi hilabete badituzte erikoetxeeko, da, egen ikusmoldearen emaiteko. Ez gaitu hasetzen lurralde kontratu berriunek eta negoziaketak etxigarriak izan dira, Aladio Jarrene Echegarai, autetxen kontseiluko presidentak, kesu da dirulaguntzen banaketan izan diren mugizketeta zentzulen dugu. Emazten mundumartxa haintzinedoa, atzoazparnen eta egun, bayon aratelduko da ondarrabiako bidea hartu entziena. Eta CLPB da Euskal Herriko esneko oparatifak bere aldeko diru sustengo kampaina segitzen du, partikulargeri zuzendua hilabete batez luzatzea erabarki dute, agazoinak ikusiko ditugu berisailontan. Eri Me ama azurekin temperatura barnekalde juntan eta jakin aroa askipolita izanen dugula, iguzkia eta lanua keizanen ditugu ateri, bainan temperatura gurenak oitarlau oita, oita bosgadoren inguruan aleire. <gibarra> Lurralde antolaketaren reforman etapa importante bat izan da atzo pauen departamentuko erri elkargoen eskema berriaren presentatziareken prefetak du aurkezpena egin berroita bostautitxibiltzen den lan edo dituen lan taldearen aintzinean maite lopai. Prefetak lehenik egindu departamentuko argazki horokor bat. Departamentian bada postehun eta berrogeita zazpi heri hogeita bediatzu herri alkargoa, hamar uskalherrien eta hemetsu biarnon, eta e, berehen eta hogeita hamahiu herrien arteko sindikat. Ekonomiak egine behar dielakoz, eskema berri bat lan tuiki zanda, eta prefetak egin proposamena da, uskalherri osoko alkargoa bat, eta biarnoen zat, sortzi te arte goizuntan egin urratsa importaa dela eranndeike Pierre André Duran Prefetaka. C'est un moment important parce que ça marque en fait le départ d'environ 6 mois de procédure pour examiner, travailler ce projet. Ça n'est qu'un projet à ce stade qui sera vraisemblablement modifié ça et là ou qui pourra en tout cas l'être, de telle sorte qu'à l'issue de ces six mois de travaux, nous ayons une carte définitive et qui prendra effet au 1er janvier 2017. Euskal Heriaibus egin proposamena oso esberdina da biharnoei konparaatu, prefetak xeheki aipatu du nula heltusen zen proposamen horren egitea. Bérisé Pierre-André Durant. Alors pour le Big Bad, c'est un choix ambitieux puisque ce sera effectivement une des premières chantierco nécessitera plus exactement un travail fin sur euh, la rédaction des statuts la rédaction du, du règlement intérieur pour qui abouti aux mêmes conclusions Biarnoko haute txek, esti ikusmoldeika gertu, izkaleriko proposz ben eskualdien eginen denaekin, badielakos, zer egin. Eta emendigoiti, sedea iguriko da departamenduko bostion eta beroita saspi eriko e txetarat, bilabete ukanen dute beren ikusmoldea e Ez gaitu setzen lurralde kontratu berriunek eta e txigarriak izan dira negoziaketaka, Arrazer ganduen autetxen kontseiloko presidentak, jarreneetxe garaiek, lugalde kontratuaren negoziaketak haipatu dituenean. Sei urtian behin, Iparoskal Herrikoa inbat, garapen proiektu azterzen eta dirustatzen dira, estadoa, eskualdea eta departamentua dira bereziki dirustatzeileak eunta irurigoita sein eurorekin eta irugerren kontratuunek bimilata hamalau, bimilata augoi hartekoak, orotarat irutanoita bi proiektu lagunduko ditu. Eskualaren gaiale entasunetan eman abazen ere ez du hemen diurik uh, ukanen izkuntza politikak finantzia publikoen apalzea gatik eta dirustatzeilen kompetentzien ber gatik Joseluis Aizpuru Hemen sortzei lan eta negoziak eta nondotik, emaitzek etxigarriak direla aitortzen dute garape kontseiluko lehen eta autetzen kontxelukoak Biek diote kontestu politiko aldatu dela eta funtsan aitortzen dute ere indarrik ez dutela Ipar Euskal Herrian, proiektuak aitzinera eramateko, dirustatzaile nagusienak beste errealitate batean direlako horregatik, hiri elkago bakar batek arazo hauek konpon ditzakela uste dute. Orotara, irioi bi proiektu, bederatzi harlotan banatuak, hautatu zituen garape kontseiluak ekonomia askertzeko, garapen proiektuentzat etxe bizitza politikaren eta euskara indartzeko. Funtzean, duela zai urteko diruko pulu bere txu dute proiektuek. Orotarak 3.000.000 euro banatuko dira bai Europatik bai bestelako fondo guztiak kontuan harturik. Euskeraren gaia da larriena, emendio azkarra egiteko aholku egin baitzuen garapen kontsiluak Baina es da gauzatu ja gen etxe garai. Non aujourd'hui au niveau que l'on pouvait espérer. Je pense en particulier à la langue basque où on sait que l'enjeu est considérable parce les enquêtes socio-linguistiques permettent aujourd'hui de, de, de dire que d'ici 2025 on perdra 5% de locuteurs en langue basque. Alele bimi eta masazpian hizkuntzaren engayam bernegoziatzeko engailamendu kláusula arditzi dutela dio hautesei kontseiluko lehendakariak. Bestalde Alberto Plazaolaren kasua aztertuazo paueko ausitegian bere kontrako euro aginnduren ez onarzia galdegin dute bai prokuradoreak bai defentsako abokatak akusatu den gertakariaka zahararrigiak direlako ana. Bestalde Espainiak ez tradizi galde bat du baan ez da egina izana, auzitegiak biak jakinarrazziiko luzek erabakitzen duena Alberto Plazaolaren zat espainieratua izannen denna ala ez. Kontrola Judicial Pianuzia izan da anartian, horreitena zezagun, oinatia jau, joan dena benduan libratua izan zela, ogoita la urteko presoan kondena bete onduana. Baina Espainiako hausitegi gurenak, Franzian bete kondena estu kondua nartu izan, eta berriz preso nahi dueman, eta zibururat, ier, egin azuen Alberto Plaza <tose> Eskuntzako langile prekarioak pauen bilduko dira egun, protesta batekin nendute eskuntzako zerbitzuen aintzenian, nekezian diren aur batzu beti laguntzailerik gabe direla, ABEZ laguntzaile batukaiteko baimena badute bainan ezta nehor izendaturik, burrasu batzuek jo dute eskuntzako servizuetan ateta, ierde txia izan zaie laguntzaile eskaxian zirela, orren txalatzeko departamentuko prekarioan komiteak, elgeretaratze bat egiten du, ratxaliontan iruontan pauena. Zorpian diren familien eina neuri battian egoiten da De departamentduan jaz bi dusi ez goiti pausatuak izan ziren De departamentuko zordunen komisian. sosa direnak ehuneko hirurgoita bostak dira bakarrik diren presunak oita amost, eta nanego seki hoita amoste eta begeita amoszturte artekoak irabazitxipiekin presuna horiek ardura kontsumoari lotu maileguak badituzte ustez horiekin beren buseta. Ploma tuko edo orekatuko dutela la beru milasgoitik osorak eginak dituste bana beste Atzo Azparnera teldu da hemazten munduko martxakarabana, atseko zazpek eta erditan, jauregia izenekotokian, martxoaren txorzian abiatu zen martxahau e, kurdistanetik, eta euskalegia zeiarkatu du tafaliatik e, bilborat, edo zeiarkatuko, eta ipar euskalegian bi egun egoiten da, behaz Azparnen atzo, eta bayonan egun, orenkari hainbat eki taldi antolatuak izan dira. Txaloek egin diote ajera emaztean mundu mahtsako karabanari atzo jauregi alurategietan azpajnen joanden mahtuaren sohtzian Kurdistanetik abiatu ondoren, Euskalegia zeharkatzen ari da, ugiaren laua arte. Tafaiatik bilbora iragaten ari da martsa, hatzogauean azpagnen eldu zen, Elizondotik pasa ondoren, bi egunantoratuko dituzte ipar Euskalegian azpagnen eta bayonan. Katialdin Miner, komunikazio arduraduna, tafaiatik bilbo arte karabanan izango da. Herrietako arrera izugarria da, e, emozioz beteta, herri bakoitza ba, desberdina da, eta oso-oso harrera oso beroak eta eta gozoak ikutzen ari era. Euskal Herri osoa ba, beste modu batera ikusteko modua da. ez. Bi, bi maila ditu ez, bat nazioarteko maila eta makume guztiak ba, aldarrikapenen parte egiten gaitu ez. Eta Euskal Herri mailan ikustetere oso garrantzitsua dela, ba, ikusteko ze aldarrikapen desberdin dauden tokian-toki tokian, edo zer realitate desberdin ez. Eta horrekin ba, bizio global batiteko aukera ere maten duen. Bueno, beti ezaten da, ez? Pausoak ba, egiten ditugu laurrera, baina asko dagoela egiteko, eta tamarez horrela da. baina negia da, ba, Euskal Herrian movementu feminista ba indartzu dagoela, batuta dagoela eta holako ekimenek adierazten dutela, ez? Tokian tokiko bakoitza bere alderri eta borroka ditula, baina batzeko gai gెరela eta denok eh, ahots batez, ba, ba gure eskubideak aldarrikatzeko gaitasun hori daukagula. Geure gorputzak, geure lujaldeak lemapean abiatuzen martxa, emazteak bisidituzten indarkeria mota guziak salatzeko kurdistanetik Portugalera. Eta gauri gurditan bayonan izanen da emazten mundu martxa, erriko etseko plazan eginen zaio agera edo ongietoria, eta gau aldiak alostrapian izanen da ondotika. Eskualegriko esne kooperatifaren aldeko diru biltze kampaina segitzen, aste ondakuntan gelditu beharazen, baina hilabete batez oraino luzatzia, erabaki dute aldudeko kooperatifak eumila euroren biltzia bere ala egin zuen, eta orain doblean hailukete eskuratu, hortako urri ondakarte luzatuko dute. Bestalde beste kampaina bateri bideanda, investizatzei lehena, hori nola kiden galdatu diogu, beti urtiak elaborariari. Azki motel abiatzen da, emezorzi maileetan gira, hori eta zazpimila euro. Azki motel doazen bada espikapen bat, bisiki luxe da, joan direneak uste da, Azki etxia da, berda izena eman, berda sartu uh, datu batzuk uh, ikusteko bakarrik gaiteko informazioa. Eta gero ere, plataformak uh, esplikatzen zaukun uh, behar ditu eman datu horiek AMF egitura bati, uh, biziki uh, segituela da, uh, impulsen aldetik, estrukturo aldetik, aministro tiboki, eta demora hartzen du, badakigu badirela jendea insek, uh, eta erabaki hartua dute, baina ez tira horreino kontabilizatuak bain. Uh, paralelo bat egiteko da burtsa mesala, eh? zinez burtsa bat da, behinan um, lo lokalki, uh, adibede bat hartzeko, eh? diendeak emaitema du, inbertitzen badu uh, mila euro, urtean eguneko eh, zazpiko eta etekin ukanen du, eran nahi du, zazpi urteren buruan mila euro ezagita, mila euro eta uh, ardietxiko duela. Eta diakinez ere atzean euneko eta impostoetarik endoko duela. Beraz da zinez uh, inbertsio bat burtsan bezala bainalmo. Lekoko ekonomia ibila raziz. Erramezala horriaren ogoita amara arte baduzue zuen sustengoa ekartzeko, xe eta son guziak balbin taun gunerat joan ez aurkituko dituzue. Eta loreak euskal filmak Espainia ordezkatuko du zinemako Oskargetarako leian John Garño eta Josse Mari Goenagarren filma Espainiako Cinemaren Akadeak hautatu du Ameriketko Oscarkarsrietan aurkezzteko aldia da Euskal filma bat hautatu dela, orai amiketako akademiak mundu osoko largogoi filmeen artetian egan beharko du beisten duen FC finalarentzat heldu den urteko Otsaai banatuko dituzte Oscarkar sariak hodenna. Goizberri, saioarekin nes egitzeko tenoriazuekin, Kristof eta Batik eta nazioarteko aktualitatean Obama eta Putinek siriako gatazka ipatu dute. Bilkura egin dute nazio batu egoitzan New Yorken, konpon politikoa behar dela azpimarratuz, baina bien arteko hageman militara azkartu behar dela ere. Eruziaren presentzia sirian ezta baita espada txarra, basa presidentea sendotzeko espada Obamaren arabera eko biltzak nagusian ezberdintasunak agertu dira ala ere. Estatu Batuentzat entzat, transizioa berda egin batxar elazat gabe. Eruxiak bere zilegintasuna azpimajatzen dolarik behintabergiz. Obamak Raul Castro ere ere jezibitu du kubako presidentea. Kubak blokeoa harintzeko galegin dio estatu batuetako presidenteari. Estatu Batuek beren aldetik erreforma gehiago egiteko. Burkina faxon, armak utzi dituzte. Estatu kolpea egintzuen erregimenduak amore emandu du armadaren erasuen aitzinean. Gotorturik zauden kasernaren kontra, ari zan dira obusak igoriz bi horren ez. Gilbert Diendere buruzagiak lehenago galdeginazian errenditzea. Ezta, biktimen zenbakirik momentu gotz. Ogoita amargudari kurdu erailak, Irak ipar aldean. Eta hori, handizki jakin arazidu Erdogan, Turkiako ministroak gainera. Aireko bombardaketa bidez erasztu dituzte PKK langile kurduen alderdikoak base logistiko eta militarak suntsitu zituzten errenegun Erdogan kampanian da, mementu enten, primaderan a, iragantziren auteskunden ondotik eta alderdi kurduaren emaitzen ondotik gobernu baten osatzerat ezpaitziren arribatu beste auteskunde batzu deituak dira azarroaren leheneko eta Marseillako autetxibat kondenatua. Ez baitzuen bi emazteren ezkontza ospatzea onartu, diskriminazioa zerbitzu, publiko, kargoa duen baten ganik, bostila bete gibela pena arekilako kondena ukandu eta 2000 euroko isuna, egunartan artan trenpe txartuzela argudiatuz, eskontzen gelatik joan zen, beste batzen esku utzi zeremonia, Ezkontza baliak gabetua izan zen ondotik, eguneko beste eskontzak segitu zitoelarrik harazuri gabe denmartsuaren hogeita giroura arteko epea ezagi dute gobernuak eta farxke egiturak Kolombianan bakearen izenpetzeko, Kolombian den Arantzipadia kazetaria gure aste azken duutako gumitgoiz begin.